A vonalban Gábor Györgyes, köszönöm az ő valamint a hozzátartozói nagy vonalúságet, mert én nem régen külföldön voltam, ott szerintem ha hasonló felkérés ért volna, akkor nem biztos, hogy eleget tettem volna neki. Igaz, hogy olyan hosszú bejegyzésem tettem közzé, vagy nem voltam olyan aktív Facebookoló, mint amilyen te vagy, és eznek is természetesen van jelentősége, mi nagyjából egyidősek vagyunk, Uh, és a kérdés az, hogy miközben te Dubrovnikban egy egészen fantasztikus városban vagy um, gondolom, hogy hét ágra a nap gyönyörű idő van uh, szabadságodat élvezed miért foglalkozol te hazai belpolitikai eseményekkel úgy, hogy közben ennek hangot is azt tudsz te erre magyarázatot, és ha azt kérdezett, hogy ebben van-e szemrehányás, nincs, de azt kérdezett, hogy ebben van-e valamiféle él, akkor van, de szerintem te ezt tökéletesen érted? Értem a kérdést, szóval abban a városban vagyok, ahol egyébként éppen egy fesztivál zajlik, Libertas elnevezési fesztivál. Uh, hogy csak a, az ellentéteket, vagy az ellenpólusokat jelezzem, sőt, még hozzáteszem, hogy egy olyan városban vagyok, amit te gyönyörűen leírtál, valóban olyan fantasztikus festői, de egy olyan város, amely a saját szabadságára, a saját múltjára mérhetetlenül büszke is van mire büszkének lenni. Uh, ez a város megküzdötte a magáit az arabokkal, szaracénokkal szemben, dizánccal szemben, a velencei köztársasággal szemben, a törökökkel szemben, vagy például 91-92-ben a Dérszláv háborúban, amikor a szerbek lőtték teljesen értelmetlenül, hiszen semmilyen stratégiai szerepe nincsenek a városnak, csak fantasztikus, kulturális felhozatalat, most akkor lőtték szét ezt a várost. Szóval az ellenpontok, az a helyzet, hogy ugyanakkor én, ugyanakkor én hát ez így alakult, magyar állampolgár vagyok, és a, nyilván a nyaralás közben, miközben két tárakat, templomokat látogatok, vagy éppen a tengerben fürdöm, akkor is izgat mindaz, ami otthon van. Én azt nem hagytam otthon, az itt van bennem, és ez foglalkoztat. Gondolataim vannak erről a dologból, és hát ezért született az a... Tegnap ezek szerint által az is olvasott beírás a Facebookra. Reagálni szerettem volna, talán megint csak az ellenpolusokat említem, a szabadság egy elképes városából arra, ami, ami számomra elviselhetetlen, és nem csak számomra elviselhetetlen, és elnézést a hallgatóktól, hogyha pofátlanul most az én kis apró vacak bejegyzésemet, olyanokhoz merészelem hasonlítani, mint mixált vagy, vagy Kemény Zsigmond, vagy Ötvös, vagy Adi. De hát valami hasonló dolog izgatta őket, persze sokkal jobban, és sokkal tar tartalmasabb elmondva, mint ahogy ezt intettem. tettem. Tehát, mintha 100-150 éve Magyarországon a helyzet itt sem változott volna. Jó, uh, uh, igen. Uh, szóval, hogy ugye arról van szó, hogy Őrsi Mátyás és Um, én kerestem Őrsi Mátyást, itt van módom ismerni, és ő azt mondta nekem tegnap, délután, hogy János Kámény nem vagyok politikus, ma még elmegyek az egyenes beszédbe, aztán elutazom, köszönöm az érdeklődésedet. Majd ezt követően tényleg elment az egyenes beszédbe, az válaszolt olyan kérdésekre, amelyeket én biztosan nem tettem volna föl, és hogy most elutazott -e már Balsóba, vagy sem fogalman is, de kiderült, hogy én nem politikus, ami ugye azért jelentős, azért jelentősége, hogy neki nincs rendelkezésre állási kötelezettsége. A mi kettőnk beszélgetése semmilyen módon nem pótolja a vele folytatott beszélgetést, mert hát annak a hiánya az örökében nem fog égni, független attól, hogy van bennem némi megkönnyebbülés, hogy nem beszéltem Őrsi Mátyással, mert Őrsi Mátyás is azok közé tartozott, akikre ha fel nem is néztem, de azért a 90-es években, egy nagyon jelentős pali volt, ha másért nem a rokonsága miatt, én ezt vagyok, és az ugye jelentősen csökkent, de most is snob vagyok. Uh, és ősi Mátyás is uh, egy viszonylag fényesen csillogó elmének tűnt a 90-es években, és az az ősi Mátyás, aki Itt? most. Tessék. Így igaz, mondom, egyetértünk. És ez az, az ősi Mátyás emberi természet, Tehát én ugye kétféle módon lehet ezt megközelíteni, vagy többféleképpen. Ugye olvastam Szabó Zoltán meglehetősen. Tehát az egy, az, egy, az egy olyan megközelítés ennek a témának, amihez én hozzá sem értem volna nyúlni, én ahhoz nem értek. Az egy nagyon jó felépített írás, hogy igazam van-e, vagy sem, nem tudom megítélni. Én az emberekhez értek, hogy tényleg értek-e, vagy sem, most mindig a tutó. az utó. Tehát azt mint minden mást, az idő igazolja. És én azt érzem, hogy őrsi Mátyás szerkezetében kásásodás lépett föl, de hogy ez összefüggésben van-e? Azzal, amit te írsz, hogy több mint két évvel ezelőtt írtam, hogy hamarosan kezdetét veszi a kártári konszolidáció. Én ezt tegnap is nagyon uh, röviden említettem neked, hogy én a kettő közötti összefüggést nem feltétlenül látom, lehetséges, hogy van. Ugyanakkor azok a beírások, amelyek születtek nálad erre vonatkoztak. Nálam a közönség érdeklődése tízes skálán alulról verte a hármas, miközben ennek a jelentősége a hétköznapjainkban nagyon nagy. És egyáltalán a saját létezésemben is tettem értem, hiszen maga a Kejfej Jancsi is átalakult, ha másért nem, akkor a szerkezetét, a támogatottságát illetően is ezért megkaptam magam is azt, nem is azt, hogy Fidesz-Bérenc vagyok, de azt, hogy megszűnt a harcosságom, de most még ezzel se jöttek elő. Menjünk vissza az alapesetre. Mit? Én azt kérdezem tőled, hogy nem ott kezdődik-e mindennek a csimbora szója, hogy ezt Örsi Mátyás teszi közzé, miközben ezt mindenki közzé tette volna, ezt a közleményt, csak Örsi Mátyás nem. A Facebook közlemény valójában egyetlen egy dologról szól: emberek, a netán megválasztott. Nem, emberek jártam Szilártó Péternél. Kiderült, hogy én nem vagyok ellenség Szijjártó Péter szemében, sőt nem vagyok Szálka Orbán Viktor szemében sem. Ezentúl ha a médiában szerepelek, akkor legyetek szívesek figyelemmel lenni arra, hogy ez milyen változást idéz elő az én megnyilvánulásaimban, mert őszintén remélem, hogy nem és akkor ebből kiveszem azt, hogy ő egyébként ennek a bizonyos izének vezetője lesz-e vagy sem, mert ez az írás számúra semmi másról nem szól, mint szintista magyarázkodás, valami miatt, amit nem értem, hogy miért magyarázkodik, valami szeretne lenni, ennek érdekében elment valakihez, aki a támogatásáról biztosította, majd ettől annyira megijedt, hogy írta ezt az izét, amire nincs magyarázat. Hát igen, na most azt javaslom, hogy nála szüketi a dolgokat, Először is nézzük Ősi Mátyás esetét. Szeretném hangsúlyozni, hogy veled egyetértve én úgy gondolom, hogy bizony a rendszerváltás követően Ősi Mátyásnak hangsúlyozom, mint politikusnak. Nagyon komoly, és nagyon figyelemre méltó fellépései voltak, úgyhogy én a Ősi Mátyás, a maga személyiségében nem szeretném lenni. Ezzel szemben. Adott egy valami, ez a demokráciák közössége, Community of Democracies, nem tudom, hogy te hallottál-e erről, megmondom őszintén, én nem sokat... Én nem, tehát, de ez legyen betudva az én tudatlanságomnak. De én most elegánsan innen Dubrovnikból hadd föl a tudatlanság vágya alól, nem hallottunk erről az intézményről, ezt 2000-ben az akkori amerikai külügyminiszter Marlon Albright és az akkori lengyel külügyminiszter hozta létre. Nagyon szép, fontos szélkitűzésekkel demokráciák támogatása, ügy, de fontos ez tényleg, demokratikus normák szigorítása, nagyon fontos demokráciák intézményeinek erősítése, hát szóval ennél csodálatosabb szervezetet keveset tudunk elképzelni. Na most öö, nem hallottunk erről, talán véletlen a világ tele van olyan intézményekkel, politikai szervezetekkel, amelyeket különböző bukott, vagy kiöregedett politikusok eh, hoztak. létre nagyon fontos célokkal, ám de hogy mekkora, eh, mekkora eredményességgel, hát az, eh, ezután mondjuk álljon három pont. Na most, amikor Őrsi Mátyás megkapja, nem tudom pontosan itt a módját. Nyilván eh, ajánlották, nyilván javasolták Őrsi Mátyás, de akárhogy is van, a formális feltétele annak, hogy ő elnyerje ezt a főtitkári funkciót, vagy állást, vagy ö, széket, a formális feltétele a saját kormányának, tehát a mai majd Igen. kormánynak a támogatás. És a problémám itt kezdődik. Nem is, még egyszer mondom, nem emberi, nem e, e, őrsi Mátyás erkölcseit szeretnénk most megkérdejezni, hanem a politikusi döntését. Ugyanis. Az a helyzet, hogy jön egy ilyen felkérés vagy ötlet, vagy támogatás ettől az intézménytől a demokráciát. Jó, egyszerűsítsük le, még számtalan dologról akarok beszélni. Te azt mond... Mondod, hogy abban a laboratóriumi leírásban, amiről te beszélsz, hogyha ennek a pozíciónak az elnyeréséhez kormányzati támogatás kell, akkor a te megítélésed szerint, ha jól értem, ősi Mátyásnak el kellett volna két köncsepet morzsolni a két szemes sarkában, és azt kellett volna mondania, sajnos ebből nem lesz semmi. Úgy van, hogy azért... Jó, magyarul mindaz, ami ezt követően történt, a nonsens kategóriája. Így van. Tudnék, jó lenne, hogyha egy magyar politikus is felfognak azt, hogy a politikában, a politikai szimbólumoknak legalább akkora... Jó, én ezt értem. Nem, nem, nem kell a magyarázat. Sok, van még időnk, de szeretném sok mindennel eltölteni. Azt kérdezem tőled, lépjünk egyel tovább, próbálok logikusan kérdezni, és közben magam is gondolkodom, mert hát sokat foglalkoztam ezzel, eredményesen eredménytel, vagy kiderül. Az, aki ezen túl teszi magát, és megteszi, az a te logikád a te struktúrádban, a te szerkezetedben, mit tesz meg, és hova kerül? Az, aki ezt megteszi, az egyrészt rossz politikus, tehát nincs tisztában a dolgok súlyával, azzal, hogy ezzel már több kárt okozott egyébként, mint a nyaha. Több kárt okozott kinek? Nem. Kárt okozott például annak a, az amúgy is elég helyzetben lévő konformizmussal, opportunizmussal, állandó megalkulással vádolt magyar értelmiségnek, illetve politikusi rétegnek, amely valóban sokszor mindent készít. Aki rendben van, ebben kárt okozott, és milyen struktúrába került. Ja. Külös tekintettel arra, hogy tudjuk azt, hogy ez a támogatás szükséges, de nem elegendő feltétel a pozíció elnyeréséhez. Nem elegendő feltétel, ezt majd meglátjuk, de... De, de milyen struktúrába kerül a te szemedben? Nem alakulhat ki egy olyan helyzet, egy olyan szituáció, hogy egy, a demokrácia közös Jó, akkor leegyszerűsítve, számodra jelen pillanatban egy olyan helyen van őrsi Mátyás, ami egyébként a te nem létezik? Nem, egy olyan kormány, nem támogatott. Nem ez azt értem. De az, hogy ami, ami állt, tehát ahova ő most a saját cselekedete lévén került, az számodra egy értelmezhetetlen terület. Az értelmezhetetlen, illetve értelmezhető, rossz buta döntés, euh, ha most erősebb akarnék fogalmazni, hülye döntés volt. Egy politikus ilyen döntést nem hozhat. Oké, okay, rendben van, de most tételezzük fel, hogy így, ahogy a határoknál van, valaki van a senki földjén. A teszemedben, függetlenül attól, hogy megválasztják-e vagy sem. És szerintem érted, amit kérdezek? Örökre ott fog maradni most már ősi Mátyás, amíg él ezen a senki földjén? Nem hiszem, hogy az emberi cselekedeteket az öröki valósággal állítják. De mi, mi változtat azon, hogy a teszemedben innen elkerül-e, vagy sem? <gül> majd ő fogja meglépni ennek megfelelően a továbbiokban. Nem tudok életvezetési, és nem is akarok életvezetési tanácsokat adni. Én ezt értem, de az, hogy erre a helyre került, onnan ő saját maga már nem fogja eltenni magát, akkor sem, ha megválasztják, akkor sem, ha nem. Magyarul azt kérdezem, hogy ha te most találkoznál őrsi Mátyással, tudnád-e magadat tenni ezen, vagy azt mondanád, hogy Matyikám, jobban járunk, ha nem beszélgetünk. Még szívesen elbeszélgetek is vele, tehát nekem nincsenek privát fenntartásaimről, simáltással, a politikussal vannak fenntartásaim. Ezt Jó, de ez követően az a kérdés, hogy egyáltalán értelmese feltenni bármilyen kérdést, hiszen eljutottunk valahova, amit te ignorálsz, és ha én bármit kérdezek, akkor azt mondod, hogy fiala, oké, de most egy olyasmire kérdezzel, ami egyébként nem jöhetett volna létre. De, de még egyszer mondom, és ezt nem lehetett volna megtenni, megtette, meglátjuk, hogy ebből mi következik. De van-e jelentősége annak, hogy mi következik, amikor egyébként egy olyan dolgot tett meg, amit szerinted nem lett volna szabad megtenni? Nem lett volna szabad ezt megtennie. Így van, ennek rossz. De most nem a, nem a kérdés erről az. Azt kérdezed, hogy van-e bármi jelentőség, ezt azt küvetően, hogy mi történik, ha egyébként megtette azt, amit nem lett volna szabad. Ezek után az külön elbírálást tárgyát de, de hogy létezik külön elbírálást tárgyát tenni, amikor egyébként egy olyan szakaszon kéne túljutnod, amilyen szakaszat te azt mondod, hogy nem jöhetett volna létre? De nem jutottam túl, hiszen az az eredmény, ez változatlanul ez a adott az az eredmény, amit ő ezzel produkál, az a számtalan, nagyon-nagyon negatív vonzat és rossz szimbolika, ez itt van. Oké, okay, rendben van. Azt mondom én, őrsi Mátyás, hogy e, figyelj, az egész gyurikám azért van, mert én itt többet tudok tenni a demokrácia érdekében, mint bárki más, ennek számtal oka van, én ezen az apróságon, amint te nem tudott túltenni, magad túltettem, majd figyeld meg, hogy mennyi jót fogok tenni. Mit fogsz nekem te mondani? Ebben a pillanatban csak a negatív hatásait érzékelem. Arisztot egyetértek, egyetértek, aki azt mondta, hogy nem lehet a jövőre vonatkozó értelmes kijelentést, tenni, nem <gül> tudjuk, hogy ezzel holnap tengeri csata. Kíváncsian várom őrsi. <kül> De, de, de, de, de pályáját itt a, a, a... Azt kérdezem tőled, hogy vajon a magyar sajtó, de. amelyben én akaratlan benne vagyok, de vissza, tehát én semmit nem képviselek abból, amit a Névszabadság, a Klubrádió, vagy az ATK, ATV képviselt uh, az őrsivel folytatott beszélgetésekben, én pedig nem tudtam lefolytatni, hiszen ő nem politikus és nem állt rendelkezésre. Tehát az, hogy... Egyébként a magyar sajtó valójában, és ennek Kálmán Olga volt a leg, tehát volt eklatás képviselője, aki gyakorlatilag visszaigazolva látta őrsiben az ATV-t, hiszen ő egy olyan ATV-ben dolgozik, ahol ő pregnáns véleményt fogalmaz meg az október másodikai népszavazással kapcsolatban, majd a reklámszünetben leadják a kormánynak a reklámját, amely arra, szavaz, arra buzdít, hogy mondjanak nemet, és ő a kettőt, hogy hogy tudja összeegyeztetni, azt én már sose fogom tudni, mert nincs az az Isten, ami engem Kálmán Olgával egyszer szóba, hold, szóba állít, mintha ezt már egyszer kérésre megtettem, amikor elszerződtem oda. De miért, ez, miért azt látja meg Kálmán Olgában az egészben, hogy Lám a Nemz Működés rendszere tud működni, és mi emiatt e, elszégyeljük magunkat, hol a tessék. Nem azt mondja, hogy, ne, azt mondja, hogy tud működni, azt, tudja, azt mondja, hogy lám azért ebben az együttműködésben is történnek értelmes dolgok, és emiatt nekünk nem kéne magyarázkodnunk. Jó, e, itt megint ugyanoda jutottunk keretes a történet, ahonnan elkezdtük. Állásmondom szerint e, és ez az, amit én visszaveszettem már 150 éve nincs önálló, autonóm hazai gondolkodás, van, vagy ha van, az nagyon minimális, és egy, egy, egy papír papírvékony, papírvékonyságú az egész, nincs független sajtó. A sajtó megint csak papírvékonyságú, ha van valamilyen. E, valójában, és ez az, ami ugye megint csak azt mondatja velem, hogy igazából lehet játszani, bűvészkedni a szavakkal, de nincs demokrácia Magyarországon. Egyszerűen azért nem, mert nem adottak azok az alapok, azok a pillérek, a vallásszabadságtól gondoljunk, csak az egyházi törvényekre, a médiatörvényig, a sajtószabadságáig, amelyek nélkül e, nincs demokrácia. E, Túl, nem egy olyan szervizkönyvet tartasz te, te a kezedben, amely elviletleg létezik, de gyakorlatilag nem. Én pontosan értem azt, amit mondasz. Volt is olyan periódus, amikor úgy gondolkodtam, mint te, nem biztos, hogy pont ilyen cizelláltan. De azt kérdezem, hogy olyan ideál, tipikus leírása a demokráciának, mint ami a te fejedben van, vagy ahogy nem tudom, néhány ország néhány évig működött, vajon ha annak nem tud Magyarország ebben a formában megfelelni, akkor ez a szigorú kritika, amit te megfogalmazol, Szerinted minden szempontból -e vagy módon te vagy gondol. Hogy nincs cizellált demokrácia, tehát ilyen nincs. Cizellált gondolatát, cizell, tehát ahogy te cizelláltal leírtad, azt mondtam. De így van. Viszont van olyan demokrácia, létező demokráciák, számtalan problémával, amelyekben ezek az alappillérek túlnyomó részt adottak, ahol a, a jogállamiságot nem bontotta le teljes erővel a, a, a éppen regnáló hatalom. Nem akarom felmondani a leckét, hiszen te is tudod, mindannyian tudjuk. Ahol a parlament, a parlament működéséből nem csináltak a cirkuszt, ahol az alkotmánybíróság úgy, szétverve, ahol nem hoznak is. Jó, de ebben a történetben, illetve ebben a folyamatban, amiről te ész, most az ősi történetét hol kéne leírni, hogy te azt mondod neki, hogy Matikám, te ennek valamikor élharcosa volt, hogy ez létrejön és lámilett belőle? belőled? Így van, hát erről van szó, tehát ez bánt engem igazából, de még egyszer mondom, az emberi részt engem nem érdekel. A politikus érdekel, az a politikus, aki ország világ előtt, ahelyett, hogy nemet mondott volna, sokkal nagyobbat szólt volna a dolog, kezét nyújtotta az ő formálisan kinevező külügyminiszternek. Hát nem csak, hogy kezét nyújtotta, hanem kezdeményezte az egészet, hiszen ez ősi nélkül nem ühetett volna létre. Erről van szó, és ennek nagyon-nagyon rossz az üzenete. Hogy a saját pártjá felé mit üzen, az már nem az én dolgom. Hát jól beszélsz, mert egyébként ugye a saját ez ügyben hallgat, és ennek a hallgatását, ha gyors esetben minden héten szoktam beszélgetni, emiatt nem hívom föl. Ha felhívnám, akkor elsősorban gyógyulást kívánnék a boka szalakszakadása miatt, és az ősi nem tudom, hanyadik téma lenne. Az a fajta konzekvenség, amit te képviselsz, azt én is képviselném, de most azt kérdezem, hogy ebbe a konzekvens. Ebben ebbe a konzekvens leírásban hogyan fér és hogyan jön a kádári konszolidáció? Nézd. Mennyiben áll meg a párhuzam, és mennyiben nem, hiszen nálad a kádári konszolidáció nincs idézőjelben. Tudni légy a túlélésre játszás, és itt most már emelkedjünk túlőrsi. Elnézést, az, az, az őrsi esetében nem a túlélésre játszás van, hanem az érvényesülés. Ez nem a túlélésre játszás. Nézd, Természetesen ez egy és ugyanaz, egy buk, uh, politikusról van szó, a, aki különböző okok miatt, a saját tárgya, uh, bukása miatt, vagy eltűnése miatt maga is meglehetős a perifériára került. De még egyszer mondom, nem az ősi személye izgat engem. Jó, ebben különbség van közöttünk engem az ős személy izgat, de próbálok közben figyelni rád is, de figyelek. Igen? Elvek uh, nem számítanak. Azok a politikai elvek vagy elkötelezettségek, amelyek valamikor magát. Jó, de azt kérdezem hogy ha én komolyan veszem azt, amit te mondasz, akkor egyébként az emigráción és a polgárháború kívül mi a harmadik megoldás, beleértve, hogy legyen valamilyen ilyen passzív rezisztencia. Tehát nem tudom lehet, hogy hülyeségeket beszélni, de mondd, el, hogy mi, mi, a, mi az érvényes megoldás, aminek egyébként te akár valami példányát is felmutatod, mint amikor az ember azt mondja, hogy nem láttam Szent János Bogolat, és azt mondja, a itt van néz meg ez az. Ugye, az a kezdeményezés, emigrációnak is vannak ö, többféle módozatai, tehát van egy külső emigráció, egy belső emigráció. A belső emigráció azt jelenti, hogy Uh, szóval itt nem az alapvető életfunkciókat, vonom kérdő, kérdőre élni kell, a családot el kell tartani, és ez így van rendjén, de ugyanakkor uh, nem biztos, hogy meg kell kötni azokat a kompromisszumokat a fennálló hatalommal, amely hatalom egyébként mindenben ellentéte, mindannak, amit én eddig a politikáról gondoltam, képviseltem és gyakoroltam, uh, nem fogadom el a felén nyújtok a kezet, vagy nem nyújtok felén nyújt jobb kezet, erre senki nem kényszerít, hogy senki nem kényszerített, de mondjuk a 60-as, 70-es, a már a kádári rendszernél tartunk. A hát te írta, de mi hoztam elő? Években, az embereket arra, hogy mondjuk belépjenek a munkásőrségbe, vagy mondjuk besugók legyenek. Ebben igazad van, de önmagában az elhelyezkedésük az államaporátusban, a teszemetben akár ennek a kádári konszolidációnak lehetett a jele? Sok pátus mot vélek felfedezni. így van. Sok pár vagy analógiát vélek Te a... meg tudod különböztetni a kádári konszolidációt az egyetemes emberi gyarlóságtól? Meg lehet különböztetni. Természetesen az ember gyarló lény, érvényesülni szeret, a javakat szeret, és a többi. Ezzel szemben a... Kádári kon konszolidáció az egy nagyon meghatározott történelmi periódus volt, egy meghatározott történelmi pillanat volt, amelynek megvoltak a maga speciális követelményei. És ezek a speciális követelmények, ezek bizony adott esetben az erkölcsi minimumot gyaráznak. Jó, én ezt értem, én a te életedet olyan mértékben, nem látom a kádári konszolidációnak, te nem lehetél része, mert annál fiatalabb vagy. A késő kádári korszakban pedig ez a konszolidáció már más értelmezés nyert. De te ebben az időszakban, vagy akár a mostani időszakban is, akkor természetesen két különböző periódusról beszélek. Permanensen láttad azt, hogy mi az, amit megengedhetsz magadnak, mi az, amit nem, és hogyha Netan egyébként többet engedtél meg magadnak, a több természetesen itt azt jelenti, hogy mást, akkor a magadban elmormoltál valamiféle engesztelő imád, hogy az Isten ez bocsássa meg neked? most jó lenne és elegáns lenne azt mondani utólag, hogy ilyen tudatosan éli az ember az életét, én sem éltem ilyen tudatosan. Azt tudom, hogy azoknak a nagy kísértéseknek, amelyekből nekem is jutott részen, hiszen hangzottak el ajánlatok, egyetemen lépjek be az MSZMT-be, stb. Ezekre én azt kell mondanom, hogy elég következetesen nemet tudtam mondani. Pedig tudtam, hogy Hát nem, nem voltam csacsi, tudtam, hogy ez adott esetben milyen előnyökkel jár. Csak éppen ezek az előnyök, ezek, ezek arányban nem ártak mindahhoz képest, ahhoz a morális döntéshez, vagy ahhoz a morális elvrendszerhez képest, amit én valamilyen módon keztem magaménak tudni. És a jelenben? De erre... De erre nincs általános szabály. E jól, jól beszélsz, hiszen e, ugye itt két megítélés van. Egyrészt van a te saját megít megítélésed, és van a többiek megítélése veled kapcsolatban, amelyek vagy lefedik egymást, vagy sem. Így van, erről van És a jelenben? Hát ilyen ugyanezt történik, ugye annyiban könnyebb a dolgom, most ezt de mondtam, annyiban könnyebb a dolgom, hogy, hogy mielőtt egyébként bárki azt hiszi, hogy én a demokráciát, a demokráciát, azt tekintem demokráciának, amikor az enyém vannak hatalmon, szó nincs erről, de azt megélhettem, ugye rögtön a, a a második Orbán kormány felállása a hogy miként fordul szembe ez a kormány intézményesítő. Jó, nagyon jól beszélsz. Egy utolsó kérdés engedj meg. Nagyon kevés időn marad, én igyekszem nagyon tömör lenni, nagyjából másfél percben válaszolhat, amíg kevés. Jó. Én adót is Andorot végigkövettem a filozófus per kapcsán, és minden tiszteletem az övé volt. Amikor a dolog befejeződni látszott, hiszen a folyamatnak soha se volt vége, én azt érzékeltettem vele személyesen, hogy szerintem olyan sebeket kapott, amelyek az ő egyéni hétköznapi létezésében úgy befolyásolják az ő létezését, egzistálását, amely nagyobb mértékben fordítja a politika ellen, mint amilyen mértékben azt a szakmai életek kívánná, és egy olyan fajta politikus csinál belőle, akiben egyébként ott működik a sértettség, én ezt értem, semmi közöm nincs hozzá, parányi ember vagyok, mégis azt jelzem a számára, hogy szerintem ez tévút. Szerintem ebben a jelzésrendszerben a második vagy harmadik alkalommal eljutottam oda, hogy miközben az előző részben aktív partner volt, másban is segített nekem, megsértődött rám. Uh, és én azon gondolkodom, hogy miközben sose leszek olyan elme, mint ő, Ebben vajon nekem, vagy neki volt igaza, ha értelmezhető az, amit mondok, és amit én nem azért tartottam jelentősnek, mert hogy ő egyébként megnyilvánul le hanem azért tartottam jelentősnek, hogy az a kapacitás, ami benne van, annak az egyharmada, harmada, egy negyede, egy ötödese jusson arra, ami egyébként más útra viszi, és nem tudja kifejteni azt, amiben ő egyébként kolosszális pont. Uh, János, nagyon fontos uh, egy szót én itt korrigálni, itt nem sértettségről van szó. A sértettség az, amikor a hatos villamoson a lábamra lépnek és nem kérnek bocsánatot, akkor lehet, hogy egy kicsit megsértődök, vagy a tiszti is meg lehet sértődni. Itt arról van szó, hogy uh, ez a nemzedék, és ebből a szempontból uh, hát Sándorani egy nemzedékbe tartozunk még akkor is, hogyha... <tosz> van között életkorbeli differencia. Ez a nemzedék abszolút hit abban 1989-90-ben, amit képviselt egyébként, és aminek a megvalósíthatóságát szinte evidenciának gondolta. És tulajdonképpen a rendszerváltás után nem is tudom én 10 évvel, vagy 20 évvel derült ki számunkra. Számunkra, és ez nagyon fontos. Tehát mindaddig, ameddig te a, a, a mondjuk a koncepciós perekről a tör, az ismereteidet, a, a különböző történetnyi munkákból szerzett olvasmányaitból, az nem azonos azzal, amikor a saját bőrödön érzed az üldöztetésnek minden jelét, vonatkozását. Hát itt azért emberek mentek tönkre, egzisztenciák mentek tönkre, barátaink, ismerőseink, kollégáink mentek tönkre, ezt néztük végig. Úgy, hogy, miköz, hogy éppen nem tudom én mondjuk kb. 20 évvel, vagy hányivel voltunk a rendszervázás után. Úgyhogy ez egy mélyebb, ez egy sokkal súlyosabb, azt is mondhatnám, egy olyan elméleti elvisérülés, ami, ami felülír minden ilyen egyéni sértődöttséget. Én ezt értem, ezzel együtt arra próbáltam rávenni, hogy innentől kezdve a politikai ínye. Tehát, hogy az, az, az gyorsabban regenerálódjon. Nem mondom, hogy hasonló támadásban volt részem egyébként is minden összehasonlítás rossz. Csak én azt érzem, és, és gyakorlatilag ugye nem jutottunk nagyon messze, én azt mondom, hogy talán még ez folytatható ez a beszélgetés, bár ennek nincs megnyugtató lezárása. Nem is lesz nem tudom ígérni, vörös farok nem lesz itt, valóban nincs megnyugtató lezárás. Én egyetlen egy dologban nem vagyok biztos, hogy az evolúciós folyamatban mi ketten, pontosabban mondva te jól jelöled -e ki ennek a mostani periódusnak a helyét. Ebben nem vagyok biztos. Egyárt. Egyáltalán nem biztos, én is sem vagyok ebben biztos. Ö, ö, amikor Minerva bagja fölszáll, ugye éjszaka, onnan lehet visszatekinteni a nappalra, majd jönnek azok az ellenzők, akik visszatekintenek és úgy írják le ezt az állapotot. Mi reagálunk, mi reagálunk a közvetlen, adotra, közvetlen történelmi pillanatokra jelenünk le, annak minden. Ö, ö, ö, a tévedésével, idájával a adott. Sem. Köszönöm szépen, visszaadlak a városnak és a hozzátartozóidnak. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, elast. Én is köszönöm szépen. Szerbusz mindenki. Szia! Gábori Györgyöt hallottak. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Megutóbb láttam egy Liam Neeson filmet talán az HBO-n. Önök HBO megjelentést hallottak, ahol elrabolták a Liam Neesont és a feleségét, és ő egy nagyon professzionális, nem tudom mi volt, erről elhárító, nem tudom, a film elejéről lemaradtam, és beazonosította a zajokat, amiket hall, Beazonosította, hogy a gépkocsi milyen módon fordult vagy nem fordult, és ennek kisebb jelentősége lett a saját helyének meghatározása szempontjából. És azt kérdezte, hogy ezt miért mondom, és csak azért mondom, mert jelenleg kinn az utcán fúrnak, és ha ez alapján be lehetne azonosítani, hogy hol van a rádió, akkor hihetetlen jó füle lenne, de a kérdés mégiscsak az lenne, hogy, az, hogy nagyjából el tudja képzelni csütörtökön, 8 perc fél 9 után, hogy a fővárosban hány helyen furhatnak így aszfaltot. Hát úgy is egészen biztosan, ugyanis a Szent Istentéren zajlik a szenvisz hasznosító műtár és a hozzá kapcsolódó földalatti távhővezeték. Vannak a szagát éreztük legutóbb? Nem, egészen biztos, hogy nem, mert azok még üres csövek, tehát az valami más lehetett ott azon. Hol tart az építkezés? Hát most egy eléggé látványos rész, mert hogy most fúrják át az István út alatt a vezetéket, ugyanis ugye ez a szennyvíz hasznosító műtárgy, ez a, az ügybesték tudják, a sárga keramitos parkoló egy részén a föld alatt lesz, és akkor onnan. Ugye megy kelet irányba az új vásárcsarnokhoz, és jön nyugat irányba a régi városházához, és a Szent István úton átmegy az újvárosházához is. Tehát ezek az épületek ezzel a megújuló energiával lesznek ellátva. Mint Zsolt, ha beszélgettek Újpest polgármesterével, ha a Újpesten vagy a fővárossal kapcsolatos kérdése megjegyzése lenne, akkor hajrá 0679.3995 és 6 az egyiken a polgármester van, tehát automatikusan csak a másik fog működni. Mennyire jellemző Újpesten az utcák háborítatlansága szónak abban az értelmében, hogy nem fúrják fel őket rendszeresen? Hát ugye egyrészt van egy olyan fővárosi rendelet, amely szerint, hogyha valahol közműfektetési munkákat végeznek, akkor azt elvileg a közműcégeknek egymással egyeztetni kellene. Tehát, hogyha valahol mondjuk gyűjtőcsatornát, szentvízgyűjtőcsatornát cserélnének, akkor elvileg a többi közműcégek is egyeztetni kellene, hogy akkor nekét két év múlva a vízművek is szedi, aztán három év múlva az elektromos művek is. Ezek elvileg egyeztetve vannak, azért annyira nem jellemző, hogy egy utcát ha havonta fölbontanának. bontanának. jelenleg szabadságát élvezi, ha jól tudom? Igen, ilyen félig mert Elvileg már tegnap is szegény voltam, de azért a, vár, a városház az vonza az embert. Hajnalok, hajnalán küldtem egy e-mailt, azt megkapta? Megkaptam, olvastam. Oké, okay. uh, de én már a Balatonomban. Nem, azért mondom, az élet útcét úgy hazajlik, úgyhogy még ma is be fogok menni a városházra, és valószínűleg délután megyünk. Értem, szegény család. Minden nap úgy tudja, hogy levennek a balatorra, és aztán minden a úgy... Ez összefüggésben van az ön foglalkozásával? Nem, sok minden összefüggésben van, azzal is többek között, igen, de nem kerném magammal az egészet. Ugye? Nem egy jelzést kaptam arra, hogy a humoktövös utca melleti parkban ész nélkül átgondolatlan fa pusztítás kezdődött folytatja? Hát, folytathatom. Sajnos, hogy ez egy örökérvényű téma, tehát... Beszélhetnénk az utakról, de a fákról is, tehát, hogy valahol kivágnak egy szárt, akkor hatalmas nagy van, és ha megnézi a, a, azt a posztot, amit írtam, beszélek is róla, tudod, hogyha érdekes. Figyelek. Rögtön jönnek, rögtön jönnek a, a hozzászorások, hogy de ott is ki kellene még vágni. Tehát a poszt azért írózik, hogy nem észnékül, és nem feleslegesen vágjuk ki a fákat, hanem azért megérhetem, hogy életveszélyesek. És azért is írtam magát ezt a bejegyzést, mert nekem különösen fájó mert hogy akik ismernek jobban meg az elmúlt négy-öt éves tevékenységemet, ha látják itt Újpesten, hogy egyetlen egy fa kivágására nem került sor, kivéve, hogyha az különösen indokolt. Mit és tudunk a Homoktövés utca melletti parkban lévő fákról? Hát ugye itt a, ezek, a, ezek a területek, amikor a káposztás megyér lakótelep épült, akkor nem szabályosan és nem tervezetten ültetett fák voltak, hanem ahogy úgy volt, ahol épültek a házak, ott kivágták, szabadon, ahogy a szakértő mondta, hogy felerdősült, erdőnek még nem neveznénk, mert ugye sajnos ezek csak ilyen szabadon álló szolíterfák. A lényeg az az, hogy nem egy gondos parktervezés és nem kertész által kiválasztott egyedek, hanem nőttek spontán. Egyébként nagyon szépek és nagyon jók. Csak, hogy a az összetétele az olyan, itt azt hiszem ilyen akárc, meg talán nyír, ha jól emlékszem, fák vannak, amelynek az életkora 30-40 év. Most ennek a lakótele, ugye a Káposzág megyei lakótele, tehát az 1-es ütemek 85-86-ban, a 2 ütemet pedig olyan 90 környékén építették. Tehát most már ugye azóta egy pár év el, tehát fák, akkor kezdtek ott meg. Eredni meg növekedni. Tehát vannak olyan fák, amelyek egész egyszerűen elérték azt az életkort, amikor a fajta jellegükből adódóan belülről elkezdenek fudvásodni, és egész egyszerűen életveszélyes. Nagyon, nagyon hogy mondjam, lelkiismeretes kolléganőnk van, aki a faállományjal foglalkozik. Mi szoktuk magunk között mondani vittesen, hogy ide aztán nem kell, hogy jöjjön semmilyen természetvédő, mert ő maga láncolja oda magát minden egyes fához, és háromszor meggondolja, hogy adjon -e engedélyt arra, hogy akár csak visszavágják, vagy, vagy ha olyan a károsodás, akkor kivágják. De ennek ellenére az ilyen, amikor csoportos felülvizsgálatról és állomány ritkításról van szó, akkor külön szakvéleményt szoktunk kérni. ebben az esetben is ez volt. És a magunk között szóval már nem utalmazott fel a szakértő úr, de a kollégáim mondták, hogy azt mondta, hogy ő a saját gyerekét nem vinni oda, tehát egész nem én Tehát végül is lehet, hogy mondta, ha igen, akkor ellenzekedek, hány fa eset áldozatul? Hát nem eset, mert még ugye ez folyamatban van, le van kerítve a terület, elkezdték ezt a munkát, és ütemezetten végzik, és kifejezetten kérte a szakértő, és fölhívta a a figyelmet, hogy addig a munka, amíg a munkálatokat el nem végzik, addig a, a terület folyamatos elkerítése és jelzések elhelyezésre szükséges. Mert hogy vannak olyan fák, amelyeknek nem, nem lehet, hogy be fog következni, hanem hogy be fog következni előbb. és nem tart attól, hogy éppen abból adódóan, hogy előre elővigyázatosan, előkészítve mindezt elmondta, hogy ezzel hívja fel azok figyelmét erre, akik egyébként elnézést a fogalmazásét most majd ész nélkül oda csörtetni, és azt mondják, hogy ennek ezeknek a fáknak semmi bajuk nincsen, és ezeket is meg kell óvni hogy ha ez nem következik be, akkor vajon Újpest ebből a szempontból más területe a fővárosnak, mint azok a területek, ahol egyébként sokszor lehet ilyet tapasztalni? Én a más területről abban a tekintetben nem nyilatkoznék, mert ott nem olvastam a terveket, a szakértővéleményeket, stb. Itt a városnak van egy felelőssége. Tehát, hogy oda lehet venni, föl lehet tenni kérdéseket, én is kaptam leveleket, amiket megválaszoltam, gondoltam, hogy egyszerűbb a nyilvánosság, ezért ki, hogy az oldalra ezt a szakértő által készített fotókkal illusztrált bejegyzést, tehát ha lenne újpesti napló, ugye most hiszem nyári szünet van éppen, akkor ott is részletesen beszámolnánk róla, de nincs mit takargatni, ugye fölmerült az is, hogy Úristen, akkor azt azért vágják ki, mert ott valamit építeni akarunk, vagy stb. nem továbbra is zöld területként parként fog a terület funkcionálni egész egyszerűen a szakértő megállapított hogy vannak egyes egyedek amelyeket visszavágással ment menthetők és vannak olyanok amelyek menthetetlenek azokat ki kell vágni egészen egyszerűen az életveszélyi balesetveszélnie Vinter mondta Zsolt rende, és a legjobbkor mondtam ezt hogy valaki szeretne valamit mondani vagy kérdezni jó reggelt jó reggelt kívánok Horváth Géza vagyok a polgáres mester útól szeretnék kérdezni hogyha szabad Hajre. Itt vagyok. Jó reggelt kívánok. Az építkezéssel kapcsolatban, a piac építkezéssel kapcsolatban szeretném kérdezni. Én a közvetlen szomszédságba lakom, és hát nagyon, nagyon támogatjuk, és nagyon-nagyon örülünk ennek az építkezésnek, de azért, azért nagyon nagy terhet róa körül lakókra már, ami az elviselést illeti tényleg egy, egyrészt egy fantasztikus ember van megbízó ennek a, ennek a kezelésével, aki bármilyen problémánkra még pillanatok alatt talált megoldást, úgyhogy tényleg ezt is csak dicsérni, dicsérni tudom korábban, bármivel fordultunk hozzá, nagyon nagy segítségünkre volt. Én a polgármester úton azt szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen Valamilyen hivatalos, hogy mondjam, idősáv, amiben az építkezés zajlik. Tehát ugye ez egy két és fél évig zajló építkezés, és az ember, amikor így, vagy Fialó úr mondta, ott bontják az utat, ugye ez egy kicsit kellemetlen, de amikor három éven át minden nap reggel, héttől este nyolcig, szombatot is beleértve, bontják az utat, ugye az embernek egy idő után az idegei kezdik, azért mondani a szolgálatot. De az a kérdésem, hogy van-e valamilyen idősáv, beleértve a hétvégét is, amikor ugye vannak a rendkívüli munkák, Födén betonozás, amit mindig gondosan kiírnak, de hát azért ez is egy héten két nap, és gyakorlatilag éjszakát vesz igénybe, amiben ami be beleértendő, ami nem alvásunk. Ön nagyjából hány méterrel lakik az építkezéstől? Hát nagyjából egy, pontosan egy útnyi szélességbe, tehát az nem, tehát nem messze vagyok közlekedési mérnyom mint a polgármester úr, de mondjuk 5 méterre. És nagyjából az építkezés megkezdése után, hogy addig napon fedeste fel magán az idegességnek ezeket a jeleit? Hát nagyon sokadik, tehát ez több, több hónap, több hónap. De ha jól értem, akkor azért am, ugye, több van, még előtte, tö, több van még hátra, mint amennyi eltelt, ugye? Vagy nem? Hát én, én igen, igen, és, és mondom, egyáltalán nem a hőbörgés, és mondat. Nem, azt, azt félreértés, de az eszembe sem jutott. Következik a polgármester, és aztán nagyjeletán önnek van további kérdés a Kohajra. Polgármester úr? Köszönöm szépen. Az előzetes tervek szerint jövő nyáron. Kora ősszel elkészül a teljes épület. Az a kivitelező, tehát aki most a magasépítési munkálatokat csinálja, nagyon-nagyon-nagyon szeretné idén, még az erősebb tél megkezdése előtt bezárni az épületet, tehát hogy az utolsó legfelső fődém is meglegyen, és akkor onnantól kezdve ez az azt jelenti, hogy akkor már főleg belső munkálatok fognak zajlani az épületen tehát ez a, ami, ami, ami egy építkezésnél látványos és úgy, hogy kinő a földből az épület azok Jó, most a látványosság iránt kevésbé mutattak érdeklődést, inkább a zajosság iránt mutattak érdeklődést Világos, csak én azért fogalmaztam úgy hogy azok a munkálatok, amik ugye kívül zajlanak és az épület úgymond Kubatúráján végeznek az mindig zajosabb, mint amikor belül dolgoznak, és valóban volt egy olyan időszak, amikor magának ugye a munka gödörnek az elkészítése az le valószínűleg ezeket a szádlemedeket. Jó, de leegyszerűsítve, nagyjából ön azt mondja, hogy akkor a tél megkezdésig nagyjából azzal lehet számolni, ami most van, és utána lesz ebben érdemi változás, vagy egyáltalán nem ezt akarta mondani? Hát nagyjából ezt akartam mondani, igen, ugye az a munka is változó, tehát ahogy említettem, amikor a szádlemezeket döngölik be a földbe, az, az, az, az tényleg az... De mekkora remény van arra, hogy ez a kezdett tényleg így elkészül? Hát jelen, jelen állás szerint nem látnak olyan akadályozó körülményt, ami, ami ami ezt fölborít. Oké, okay, akkor nézzük a betelefonálót, hogy van egy kérdésre. Igen, tehát csak még egyszer megkérdezném, kérdezném, tehát hogy elvileg van-e arra valamilyen, valamilyen akkor így... Ja igen, a maga kérdés, elvileg a Vileg a szerződés... ...hány óráig, és hogy szombaton hány órától hány óráig szabadott bontani a betont feltétlenül. Tehát, hogy van-e abban például esélye a hallgatónak, hogy egy hétvégét megúszton, és az alatt regenerálódik az idegrendszere, bár amennyire egy 48 alatt az regenerálódni tud. A hétköznapi munkavégzés van megengedve szombaton a délelőtti munkavégzés és adott esetben külön az építésvezető engedélyével, hogyha a technológiai folyamatok azt követelik meg például így betonozás, egy betonozás hogy egy födémlemeszt elkezdenek kiönteni betonnal, akkor azt nem lehet hagyni, amíg kész nem lesz, akkor azott esetben külön az építésvezető engedélyével megengedett a vasárnapi munkavégzés is, sőt Bizonyos engedélyek mentén és szigorú zaj, véd, zaj határértékek betartása mellett az éjszakai munkavégzés. De kizárólag, amikor a technológia. Tehát, ugye, ahogy említette, hogy a Pél ki aki tényleg valóban én is csak a legjobbakat tudom mondani róla, és egy főnyeremény, hogy le tudtuk igazolni magunkhoz, ö, a legszebb ebben a tekintetben. Igen. Jó, a, a szombati, köszönöm szépen, most megkaptam nagyjából a választ, ugye arra, hogy mondjuk ez szombaton hány órakor kezdődhet a munkavégzés, arra nem, de a szombaton is a, de nap este. mert változó, most véka, tudom pontosan a, magát a szabályt, azt hiszem 7 vagy 8 óra az, amikor lehet. Tehát hajnali 5 kor, ha csak még egyszer mondom, valamilyen technológiai eh, szükségszerűségből ez nem következik, akkor elvileg szombaton hajnal 5-kor nem lehet munkát végezni. Nem, én csak a, csak a rendszeresség volt a kérdés, és ennyiben mondjuk választ kaptam, hogy feleslegesen a pélúrat nem akarom, már, nem akarom zavarni, de nyugodtam, nyugodtan, nyugodtan benne. Normál munkanak minden alkal minden alkalommal, tehát délután legalább négyig, inkább ötig... Tart, azért az nem, az már akkor a hétvégén az már tényleg egy kicsit túlzás nekünk. De nagyon szépen köszönöm a választ, és most ki is És én köszönöm a türelmüket, reméljük, hogy majd élvezni fogják majd utána, amikor kész lesz. Nagyon szurkolunk, úgyhogy <gül> <gül> Nagyon szépen köszönöm további kérdések, bárki, 0679.3995 vagy 6, valamelyik foglalt, azon a polgármester ül, a szováltvit értelmében a másik szabad semsei park mi mit tudunk róla? Gyönyörű szép lesz. Most ott az a helyben lakók szintén betelefonálhatnak, hogy adott esetben zajos a, a munkagép, és hogy le vannak zárva bizonyos részei a park. Ugye szokták mondani, mi volt és mi lesz? A Semsehi Park az Újpest szívében, itt a városházától egy ilyen 200-300 méterre lévő hatalmas összefüggő lakótelepi park, tehát ez tizemeletes házak veszik körbe, rengeteg szolgáltató létesítmény, nyugdíjas ház, iskola, óvoda, bölcsőde, itt van a, e ezen a területen van az önkormányzatnak a szociális irodája, tehát ez egy hatalmas terület. Ezt ugye, hogy említettem, 85, illetve nem az a, az a Káposztás megérített korában, amikor az újpesti lakótelep épült, ez az első között megépült lakótelep és hát a belső parkjai, közlekedő útjai hát a kisebb-nagyobb toldozgatásokat leszámítva meg egy-egy sétány felújítását leszámítva hát érintetlen volt azóta. Gondoszták, nyírták a füvet, stb. Próbált a város az elmúlt öt évben is, és az előtt is gondos gazda módjára eljárni, de hát eljárt fölött az idő, és most a nagy újpesti park rekonstrukciós programban a Semsei Park is, mint az egyik legnagyobb ilyen összefüggő területbe került. Egy részét már, ahogy említettem, megújítottuk sportpályával, pingpongasztalokkal játszótérrel, és most pedig a második és a második B ütemben a nagyobb összefüggő zöld felületen futópálya, gyalogos sétányok és egy gyönyörű zöld területi rendezés zajlik. Reményeink szerint egy-két hónapon belül ez is kész lesz. Mi az, amit kérdés nélkül szeretne mondani, mert ön tudja és foglalkoztatja, én pedig egyáltalán biztos, hogy tisztában vagyok vele, most éppen nem kérdez senki. Ugyanebben a, a, a csomagba tartozik az Ugrógyula a következő üteme, az is jelen pillanatban elkezdődött, zajlik, tehát ott is <gül> úgymond szép az élet, és hallani a munkagépek most hát Most mielőtt beszélgettünk el is, mentem arra megnézni, hogy minden rendben van-e. Ott már a legjobb tudomásom szerint az összes Aszfalt vagy beton e, járdát e, föltörték, amit föl kellett, tehát ott most már ilyen típusú, nagyobb járó bontási munkálatok nem lesznek, de hát ugye amíg a munkagépek dolgoznak és, és jönnek, mennek és le vannak kerítve területek, addig a helyben élők e, hát az megszenvedik, de bízom benne az első ütemnek is nagyon-nagyon örültek és tényleg e, és ráadásul úgy újhoz meg azt akkor, hogy kis színesként elmondom, hogy a, a helyi párbeszédben, tehát amikor a lakókat megkérdeztük, hogy mit szeretnének, akkor nagyon sokan jelezték, hogy az ott lévő a játszótér maradványokat, amennyiben az lehetséges, azokat őrizzük meg. Úgyhogy itt Újpesten van egy kis retro játszótér, a, akik velem egy emlékezhetnek, hogy a nagy lakótelepítések lakó során a, a játszótereken voltak ezek a hajlított vas, igen. a rakéta, meg az egyebek, azok, azokat, meg a hinta, a vashinta, azokat megőriztük. Az EU szabvány szerint lettek felújítva, megújítva és, és minősítve. Hát aki nem az EU szabványének megfelelő, de hasonló játszóteret szeretett találni, az Tiranában hihetetlen mennyiségben talál, nem EU szabvány kell kezelni, de ott egy egész roncs temető van. Köszönöm szépen a közeműködést. Ugi Attila néhány óra múlva utazik külföldre, de vállalta a jövő héten a rendelkezésre állást, aminek sem értelme nincs, Ez rendelkezésre fog állni. Ön, ha Netán véletlenül mégiscsak fogja magát, és elmegy családja nagy örömére nyaralni, akkor csütörtökön ebben az időben számíthatok -e erre. Igen, leszek, úgyhogy nagyon öröm már. Jó, nagyon szépen köszönöm, és induljon el ne, hogy aztán a családja fellázadjon. Szép mindenkinek köszönöm. Viszont hallottat. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Itt. És most, Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János.